Pe când vorbeau unii despre templu că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis, «Vor veni zile când va rămânea aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întebat ei când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?» Isus a răspuns, «Băgă-ți de seamă să nu vă amăgească cineva!» că-și vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea e se apropie, să nu merge după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmplă aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății,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 Să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune cărea nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinți, frați, rudele și prietenii voștri și vă vor omoră pe mulți dintre voi. Veți fi urez de toți din picina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.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 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele vor rămâne. Luați seama la voi înși vă ca nu cumva să fi se îngrauneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrejorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. C Cre ziua ceea va veni ca un lați peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Veghez dar în tot timpul și rugați vă ca să aveți putere să scăpas de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. Ziua I sus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petercea în muntele care se chema Muntele măslinilor. Și tot norodul venea tizi de dimineață la el în templu casă la l asculte.